На Катеринославщині дружко кладе очіпок та намітку на віко-діжі, ставить віко собі на голову і обертається кругом на одному місці. Тоді нахиляють голову молодої і брат її починає розплітати їй косу, а свашки та сестри надягають очіпок та намітку. Само собою, що молода мусить увесь час плакати і трохи противитися цій процедурі. Пісні, які супроводять оці церемонії, і що їх співають сважки, в поетичній алегорії дають зрозуміти молодій, що вона з цього часу належить до їх стану і мусить примиритись із своєю долею. «Хилися, калинонько, хилися, не журися, невістонько, не журися, обламаєм калиноньку, заберемо дівчиноньку». Дівочий хор, відповідаючи, каже молодій, «Ми зведемо калиноньку, не дамо ми дівчиноньки». Тоді свахи ваблять дівчину, обіцяючи їй очіпок з перлами. Дівчата, зі свого боку, радять їй не спокушатись обіцянками свахи, та обіцяють їй від себе знову заплести їй косу та прикрасити її вінком з перлами». Свахи переконують далі, що Очіпок молодиці кращий, ніж дівочий вінок. А потім, вдаючись, що вони вичерпали всі аргументи, звертаються до матері та просять, щоб вона вийняла стрічки з коси своєї дочки. Тоді дівчата співають Бідна Маруся, жалко нам, що ти покликала нас на вечерю. Начебто хочуть одійти. Тоді поїзд молодого, наче виправдуючись в усіх насильствах, Зачинає іншої пісні. Зозуля в садочку звила собі гніздо, Та жалкується, що сокіл знищив його Та порозкидав зозулята. Сокіл відповідає, «Марно гніваєшся на мене, Це не я знищив твоє гніздо Та розкидав твоїх зозулят. Гніздо знищив буйний вітер, а дітей розкидав дрібний дощик. Маруся жалкувалась на веселя. Нащо ти розплів русу косу? На що розігнав моїх подружок?» «Не жалкуй Марусю», – відповідає їй Василь. «Це не я розплів твою косу, це твій рідний брат. Це не я розігнав твоїх подружок, це старший сват». Кінчивши обряд покриття голови молодої, приносять урочисто жертвений хліб – коровай, та починають процедуру його розподілу. Старший боярин, вимивши руки, тричі просить у старостів благословення принести коровай. «Пани старости та підстарости, благословіть святий коровай до хати внести». Хай вас Бог благословить. Потім він іде в комору і вертається, несучи коровай на віку діжі, застеленому наміткою. Ставши на порозі хати, він не раз просить дозволу старостів переступити поріг. І то завжди з тою самою сакраментальною фразою, що повторюється без кінця в усіх шлюбних обрядах. Після того старший боярин входить до хати і ставить коровай на стіл. Розуміється, все це йде в супроводі ритуального співу. І хор, як це він робить завжди, описує та пояснює кожний чин весільних персонажів. Діставши від старости благословення на розподіл короваю між усіма присутніми, старший боярин цілує його та починає краяти золотим ножем, як каже пісня. А його товариш розкладає на срібну тарілку та розносить усім присутнім, за порядком споріднення та за віком кожного. Верхня частина короваю, як ми вже зазначили, являє собою місяць. Розрізана по половині, вона припадає молодим. Мати та батько молодої дістають далі шматки і так далі. У той самий час Хор нагадує старшому бояринові, що він також має право на участь в цьому розподілі.